Чеслав Мілош, Ян Бжехва, Ольга Токарчук та німецької Франц Кавка, Фрідріх Дюренмат, Гюнтер Грас, Юдіт Герман. Авторка прозових книг «Колекція пристрастей або пригоди молодої українки», «Сезонний розпродаж блондинок», «Синдром стерильності».